Отак, отак, не гаймо часу, дорогий друже, давай сюди кейс Не думав, що в тебе вийде, хвалю Не думав, для чого ж посилав? Якби не вийшло, тебе б гепнули Так тобі треба, суку, чого стоїш, як хрін казановий? Не второпаю ніяк, тобі не дано, придурку Все дуже просто Сахно припаркувався за квартал від вказаного місця, яке було сказано. Говорив незнайомець досить спокійно, але його слова однозначно сприймалися як наказ. Сахно зрозумів, що в його ситуації легше тупо, мов той зомбі, виконувати, що скажуть, і не рипатися. «І все скінчиться», – обіцяв незнайомець. Сахна мало цікавила назва нічного клубу, в бік якого він прямував о 21.45, під дрібнесеньким дощем, який дратував більше, ніж холодно осіння злива. Нічних клубів розвелося до чорта, якщо пам'ятати кожну понтовиту назву, власне ім'я забудеш. Він десь чув, що бандити і нові називають їх за порядковими номерами або іменем хазяїна. Поїхали, гуднемо, до Каримчика. Він намагався крокувати впевнену. Це йому, здається, вдалося. На стоянці чекали господарів різнокаліберні іномарки. Сахна цікавила темно-синя Мазда. Незнайомець обіцяв, що вона буде припаркована з краю, просто біля брівки. Не обдурив. На Сахна ніхто не звертав уваги, і він боязко взявся за ручку дверцят з боку водія. Все ще не вірячи, що сирена не загуде, він із затякістю справжнього зомбі, от учепилося слівце, Смикнув дверцята, автоматично втягуючи голову в плечі, боячись, що спрацює сигналізація. Незнайомий замовник і тут не обдурив. Ніщо не порушило тишу клубної стоянки. Отож, швидше до дії. Сахно звичним рухом відчинив бардачок. Ключі, які було обіцяно, лежали там. Затиснувши їх у кулак, Сахно хряснув дверцятами і кинувся до своїх жигулів. До потрібного будинку на Тарасівській дістався швидко. Чомусь подумалося, що йому в цім таланить. Притнувши темне подвір'я колодязь, опинився біля вказаного під'їзду. Тиша і спокій. Смигнув ручку. Незнайомець попереджав, що двері можуть бути замкнені. У кожного мешканця свій ключ від під'їзду. І в нього такий ключ є. Найменший у зв'язці. Знайшовши, він акуратно причинив за собою двері, і, вдихаючи стійкий запах котячого лайна, подолав три поверхи. Дебелі чорні двері. Неброньовані, але міцні. Фортеця. Приступом взяти її важче, але в нього є ключик, найбільшої в'язці. Таких замків Сахно ніколи не відчиняв, але незнайомець пояснив, як це робиться. Натиснути, повернути, знову натиснути. Є. За цими дверима ще двері. Для них інший ключик. Сахно застиг на місці, згадавши, що для страховки мусив подзвонити в двері. Раптом якась несподіванка, і хтось удома. В такому разі можна вдати п'яненького, котрий помилився квартирою. Незнайомець навіть прізвище назвав, на яке слід посилатися, і той живе у сусідньому під'їзді. Сахна туди й пошлють. Та за дверима не було ніякого руху, і Сахно рішуче повернув ключ іще раз. Вхід вільний. Світла було наказано не вмикати. Сахнові пояснили, куди слід йти. Причинивши обоє дверей, він постояв хвилин з десять, звикаючи до темряви. Потім обережно рушив на довгим коридором. М'який ворсистий килим під ногами робив його кроки нечутними, і Сахно здався собі привидом. Забукати було неможливо Потрібні йому двері знаходилися в кінці коридора ліворуч Вони теж були зачинені І хоча ключик від них був у Сахна Він виконав накази і ліктем висадив скло Дзенькіт, здавалося, чувся на кілька кварталів Сахна навіть присів, бо вже встиг звикнути до тиші Нічого не сталося І він, відчинивши замок зсередини, зайшов до кімнати Як і пояснювали, він потрапив до кабінету Обриси, шафи Робочий стіл, комп'ютер. Поряд угадувався факс. На стінах вимальовувалися картини. Його цікавила та, що була просто над столом. Сахно акуратно зняв її, оцінивши вагорами і провівши по стіні рукою, намацав металеві дверцята та вмурованого сейфа. «Тут би світла не обійтися». Сахно пошукав сірників кишені шкірянки та згадав, що залишив їх у машині. «Твою ж маму!» Він так само навпомицьки вийшов до передпокою. «Кухня просто при вході, там точно є сірники».